Свої у мурашниках патиків не залишають, — придумав я, чим заперечити. — Але ж війну вони виграли, — кинув Віллі, наче спльовуючи, як це він умів. — То ти тому за них, що куриш їхній біломур? — Краще з цим змиритися, ніби не чув мене колишній піхотинець, а то виходить, що ще тось великий ідіот той, що й тепер один ходити по лісі зі зброєю, калічиною російською відповідав мені Віллі. І, звісно, тось великий, звучало у нього, як тото -то большой, а тепер один, тепер дном. Але ж ми якось мусимо знайти вихід, чи не так? Тоді для чого тобі, поганий німець, тобі треба б большой янки, було Очевидним, що Віллі зрозумів щось зовсім інше, ніж я хотів йому сказати. Проте в іншому він розумів мене без слів. Починався спуск, стежка пішла стрімкіше вниз. «Ну що, ти в нормі?» «Я», – відповів колишній піхотинець, і, розділившись, ми продовжили шлях різними схилами «Видаленка». Ще деякий час я міг бачити його згорблену довгоруку постать у руській уніформі, що перебігала від дерева до дерева над заростями дикого горошку і папороті. Але невдовзі я відстав, відчувши, що знову спала пов'язка, а з холоші виступила свіжа кров. Випадково серед моху наступив на равлика, Хруснула шкарлупка, я різко відсмикнув ногу і відчув біль у стигні. Довелось таке перебинтовувати. Добре, хоч від матері вдалося приховати рану. Бо ж звечора, наткнувшись у трофейному вілісі на аптечку, я припік її йодом і старанно забинтував. «З такою ногою далеко не зайдеш», – думав я вже втретє за добу, опинившись біля того самого струмка. А ось і місце в гірчаку, досі прим'яти, де лежав той гуєв. Протоптуючись крізь високу крапиву і вслухаючись у зойки сояк по той бік видаленка, куди пішов віллі, я вирішив піднятися трохи вище по схилу. «Се наука враже, щоб ти віру кріпку мав, те, що батька каже». Знову згадалися рядки з того зшитку ілюстрованого журналу для молодіжі. Відтак, я сполухав великого яструба чи шуліку. Їх і раніше у цій частині лісу між полем і ставками багато водилося. Яструб зірвався з дерева наді мною і, спланирувавши між кронами вниз по схилу, зник між старими соснами, де гніздяться сірі чаплі. А коли я знову опустив погляд під ноги, то на пеньку помітив два чорних грибних слимаки. А тож, десь поряд мали б бути і гриби, може, навіть і підберезники. Колишній піхотинець цього місця не проминув би. За ці дні він проявив неабияку пристрасть до збирання грибів, і ягід. І я знову, вже вкотре, почав думати про химерність нашого плану щодо рейду через Карпати. Напевне, і Вільлі це розуміє. Можливо, совіти його вже й так скоро відпустили б, як не як, а десяток літ у тому пліну. А тепер от він, останній солдат вермахту, який ще воює, до того ж за чужу незалежність. І кожен день тепер для нього, як і для мене, знову може бути останнім. Але чому знову? Хіба всі ті роки, відколи він потрапив на фронт, а потім у полон, у нього були інакші дні, і у мене їх також не було. Думаючи про віллі, я зробив коло довкру ставок і, вийшовши з протилежного боку, навіть продерся через Вільшанек з того боку по підгреблю. Цей заболочений Вільшанек на випадок облави був найкращим шляхом для відступу –